פרק ט"ו ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוכוך למלך על עמו על ישראל, ועתה שמע לכל דברי אדוני. כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. עתה לך והכית את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו. ולא תחמול עליו, והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שא, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים, מאתיים אלף רגלי, ועשרת אלפים את איש יהודה. ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירף בנחל. ויאמר שאול אל הקיני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי, פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים. ויסר קיני מתוך עמלק, ויח שאול את עמלק מחבילה בואכה שור אשר על פני מצרים. ויתפוס את אגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב. ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר, והמשנים, ועל הכרים, ועל כל הטוב, ולא עבו החרימם. בכל המלאכה נמבזה ונמס, אותה החרמו. ויהי דבר אדוני אל שמואל לאמור: ניחמתי, כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי, ואת דברי לא הקים. וייחר לשמואל. ויזעק אל אדוני כל הלילה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר. ויגד לשמואל לאמור, בא שאול הכרמלה, והנה מציב לו יד. ויסוב ויעבור, וירד הגלגל. ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני. ויאמר שמואל, ומה כל הצאן הזה באוזני, וכל הבקר אשר אנכי שומע. ויאמר שאול, מעמלקי הביאום, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר, למען זבוח לאדוני אלוהיך, ואת היותר החרמנו. ויאמר שמואל אל שאול, הרף ואגידה לך את אשר דיבר אדוני אלי הלילה. ויאמר לו, דבר. ויאמר שמואל, הלא, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. ואם שכחה אדוני למלך על ישראל. וישלחך אדוני בדרך, ויאמר, לך והחרמת את החטאים את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם. ולמה לא שמעת בקול אדוני, ותעת אל השלל, ותעשהרה בעיני אדוני. ויאמר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול אדוני, ואלך בדרך אשר שלחני אדוני, ואביא את אגג מלך עמלק, ואת עמלק החרמתי. וייקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם, לזבוח לאדוני אלוהיך בגלגל. ויאמר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כשמוע בקול אדוני, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. כי חטאת קסם מרי, ואבן ותרפים הפצר, יען מאסת את דבר אדוני, וימסכה ממלך. ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי אדוני, ואת דבריך, כי יראתי את העם, ואשמע בקולם, ועתה, שנא את חטאתי, ושוב עמי, ואשתחווה אל אדוני. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני, וימאסך אדוני, מהיות מלך על ישראל. ויסוב שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו, ויקרא. ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. ויאמר, חטאתי. עתה, כבדי נינה נגד זקני עמי ונגד ישראל. ושוב עמי, והשתחוויתי לאדוני אלוהיך. וישב שמואל אחרי שאול, וישתחו שאול לאדוני. ויאמר שמואל, הגישו אלי את אגג מלך עמלק. וילך אליו אגג מעדנות. ויאמר אגג, אכן שר מר המוות. ויאמר שמואל, כאשר שכלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים עמך, וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל. וילך שמואל הרמתה, ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול. ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו. כי התאבל שמואל אל שאול, וה' ניחם כי המליך את שאול על ישראל.